Полями сновигають люди. Чого шукають вони там? У Віталії землі на Бараболиську можна гнилу бараболю знайти. Часом можна і не гнилу, але щастя, коли поблизу нікого нема. Сергій Гнида і Карпо Фіян друзі були. Йшли разом ціле життя і разом пішли збирати гнилі бараболі. В одному місці натрапили на невикопане місце – «Це, каже гнида, моє місце. Я ж його побачив». «Не каже дурниць. Побачив його я. Я ще з осені знав, що тут не викопали». «Навмисний йшов, відповідає Фіян. «Ой, чуєш, краще відступися. Іди собі далі. Там знайдеш. У мене ж знає, скільки дітей». Вперлися. Гнида хроснув рискалем Фіяна, і той лишився на Бароболиську лежати». Гнида зі страхом копав сам скарб, копав з пропасницею. Що, як знов, кого нечистий нанесе? Після довго оповідали в селі, що гнида зарубав фіяна. Лада якось не чула цього, бо труп фіяна зник і невідомо куди. Шукати не було часу. Корній обрізає велику кінську кістку і виносить її на двір. на ту, на на, Сірко, де ти подівся, на їж. Давав псові, той глотав, а корній стоїть і дивиться їж, їж, бо на завтра може, й не дістанеш. У запічку сидить Марія. Корній знає, що то дружина його. Багато багато літ прожили разом. Вона хоче їсти. Що віднесе завтра надії? Треба Марії забрати її якось до нас. «Не можеш ти ходити? Треба б, але як? Вона ж не піде. Не дійде до нас, а дитина. Ну, може б ти дитину ще доніс, але як її забереш?» Вечором Корній підгострив сокиру і вийшов на двір. Темно. На небі до погибелі зір. Молочний шлях на цілу ширині розлігся. У Максимовій хаті ясно світиться». Там вештаються люди, і чути голосний гармидер. Корній загукав пса. Підбіг сірко, лащиця, лиже руку, ту саму руку свого пана, яка тримає сокиру. «Ти, ти, ти!» – погладив Корній сірка по великій м'якій голові. І майже раптом Корнієві стає шкода собаки. Положивши сокиру на землю, Сів коло нього на мокрому, обняв сірка. Пес заскавулів і пригорнувся до старого, і так тривало довго. На високому, ніби зісталі небі, зорі, молочний шлях. У хаті Максима співають. Сірко і корній сидять, обнявшись, і слухають спів. «Так-так, собако!» – шепчуть корнієві вуста. «Минулося наше!» Знайшов я тебе маленьким цуциком і думаю, рости, маю господарку і будеш охороняти. Хіба ти не охороняв? Ще як, Боже мій, ще як. Цілими ночами бігаєш і гав-гав, і гав-гав. Я працював, не раз прийдеш на подвір'я, ніг не можеш підволокти, ляжеш, а ти все своє, все тільки своє, правда ж? Не плач, собако, не плач хоч ти.